que en les històries heroiques els homes guanyen a les dones per golejada. Si ens fixem en les novel·les, en les llegendes o en la mateixa Bíblia, els personatges masculins que triomfen heroicament són aclaparadorament superiors als femenins. Per cada xeresat hi ha desenes de Reis Arthur, Robin Hood o Tirant lo Blanc. De fet, això és així perquè la majoria dels grans escriptors han estat homes i perquè en la majoria de les societats el paper de la dona ha quedat relegat en un segon terme la majoria de vegades. Tot i això, des d'un punt de vista més actual, seria lògic que en el món dels videojocs la tendència es pogués fer enrere, que s'arribés a aquest 50% estadístic i ideològic, de totes maneres, si fem un cop d'ull al català de videojocs actual, estem més a prop dels percentatges de les novel·les de cavalleries que de la situació políticament correcta que hauria d'existir a principis del segle XXI. Suposo que amb l'arribada cada vegada més important de noies al món dels videojocs s'aconseguirà invertir la tendència i serà llavors quan es valorarà el duríssim paper de les primeres heroïnes del videojoc, Sam Usara, la protagonista de la saga Metroid, la clàssica Lorna que va il·luminar els ordinadors de 8 bits o la mateixa Lara Croft seran les reconegudes com les primeres que van lluitar per aconseguir entrar per la porta gran en un món fins a llavors dominat pels homes. A l'estil de les sufragistes del segle XIX, aquestes primeres heroïnes digitals van obrir camí per aconseguir el que de fet és el seu dret universal. No. No. No. No.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 protagonitzada per una de les primeres i més sòlides heroïnes del món dels videojocs, Samus Aran. Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem la història de Metroid en totes les seves edicions passades i mirarem cap al futur més immediat amb el Metroid Prime. També tindrem l'oportunitat de saber més sobre el creador d'un dels més grans fenòmens dels videojocs dels últims anys. Es tracta de Nicolas Salmoria, el creador del sistema MAME. Per acabar el programa analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy at.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 Metroid és una de les sagues més interessants de Nintendo. Curiosament, cadascun dels seus jocs ha aparegut en una plataforma diferent i cadascun ha aconseguit superar els anteriors a nivell tecnològic. Un reportatge d'Albert Garcia i Albert Murillo que ens descobreix alguna cosa més de Samus Aran i la seva saga. Nom. Samus Aran. Sexe. Femení. Aparença física. Indeterminada. Compulsió forta. S'amaga dins d'una pireça de poder... Un material desconegut. Missió. Salvar la galàxia dels pirates especials. Game Classics. L'agost de 1986, Nintendo introdueix al Japó, per la seva consola de 8 bits, Samus Aran, protagonista de la saga de la qual parlarem avui al Game Classics, Metroid. La pau regnava el cosmos. La prosperitat entre els centenars de planetes units amb la Federació Galàctica es traduïa amb una activitat comercial que abastava tot el cosmos. Al cap del temps, la pirateria espacial es va convertir en una seriosa amenaça per l'estabilitat de la Federació. D'aquesta manera, naixia Samus Aran, preparada per anar a les missions encomanades per la Federació. Naixia també una de les sagues més respectades de Nintendo. Curiosament, les cinc parts de què parlarem avui abasten 17 anys d'història. A més, Nintendo ha llançat totes i cadascuna de les parts de la saga per una plataforma diferent. Això, que semblaria contraproduent per la fama d'un videojoc, ha servit i es demostra en el darrer títol de la GameCube perquè els usuaris sempre esperin amb atenció novetats de Metroid. Fins ara, durant el reportatge, hem sentit músiques i sons de la primera part de Metroid per la NES. Nintendo no estava gaire segura que el personatge principal fos una dona. No sabien si la gent l'acceptaria. Fins llavors, les grans aventures estaven protagonitzades per homes o per animals. De fet, varen deixar pel final del videojoc que l'usuari descobrís que realment, fins llavors, havia portat el control d'una dona. A Metroid, de NES, Samus Aran és enviada a les cavernes laberíntiques del planeta Zebes, on s'haurà d'endinsar per lluitar contra els monstres Craig i Ridley. Una vegada destruïts, tindrà accés a Torrent, on s'amaguen milers de metroids, una forma de vida descoberta anys abans per la Federació i que va ser robada pels Pirates Especials. Aquests pirates van elegir el planeta Zebes com a centre de les investigacions dels Metroids. Gunpei Yokoi era el darrere d'aquest videojoc. L'inventor de la Game Watch va produir els primers títols de la saga. De totes maneres, els fans de Metroid van haver d'esperar més de 5 anys perquè, a través de la Game Boy, aparegués la segona part, Metroid 2, Return of Samus. Per molts, una de les millors parts de la saga. Era clar que Nintendo apostava fort per la portàtil. El fet que ja no apareguessin més parts de Metroid per la NES va fer enfadar, i molt, els seus usuaris. Metroid 2 s'iniciava just després del final de la primera part. Samus Aran ha d'exterminar la resta de les espècies Metroid que encara continuen vives. Estem parlant d'un gran successor de la primera part, que es caracteritza pels grans gràfics amb uns fons espectaculars, un nou look de Samus i la possibilitat d'elegir noves armes. The Last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. L'any 1994, la saga arriba a un dels seus punts més àlgids amb la corresponent versió de Metroid per a Super Nintendo. Samus torna al planeta Zebes per plantar cara als pirates espacials que han robat l'última larva de Metroid. En arribar tot sembla desert, però Samus no sap que algú l'està observant. Samus descobreix que no està sola. Les criatures més horribles que es puguin imaginar surten dels seus amagatalls. Comença aquí una autèntica odissea d'acció frenètica i exploració. Super Metroid, per a les 16 bits de Nintendo, va ser en el seu moment un joc revolucionari. Amb 24 megas i la supervisió de Yokoi, l'equip del joc va aconseguir crear una de les experiències més recordades pels jugadors. Els efectes ambientals i els entorns plens de detall donen més versemblança a l'escenari de l'aventura. El treball artístic aconsegueix combinar entorns naturals amb d'altres electrònics. L'apartat musical mereix un punt i a part. Kenji Yamamoto i Minako Amano prenen les melodies dels dos primers jocs i n'en creen de noves. L'objectiu és crear una banda sonora capaç de transmetre la sensació d'estar sol en un planeta hostil. La barreja de cors desgarradors i dels efectes sonors cibernètics li donen un tarannà molt especial. Els resultats són dignes de la millor superproducció de Hollywood. Com sempre, el control de Samus és impecable. El controlador de la Super Nintendo permet fer moltes combinacions al mateix temps i les accions que fa el personatge recorden molt les d'un altre joc mític, Super Probotector. El tercer capítol d'aquesta saga compleix amb escreix totes les expectatives i els jugadors ja esperen ansiosament el següent capítol. Però no arribarà fins vuit anys més tard. L'agost de 2001, en un vídeo de presentació de GameCube, Samus reapareix per sorpresa de tots i ho fa com mai ningú s'ho havia imaginat. La caça recompenses galàctica ha tornat. El 2002, Samus arriba a les consoles de nova generació. El prolífic equip d'Intelligent Systems és l'encarregat de la versió per Game Boy Advance. En aquest joc, Samus és infectada per un paràsit desconegut que pren possessió del seu cos. Seguint l'estela del joc de Super Nintendo, aquest quart capítol introdueix nous elements jugables i no baixa el dels seus antecessors. La versió per GameCube, anomenada Metroid Prime, marca un abans i un després en la saga. L'equip nord-americà de Retro Studios introdueix els jugadors en un món totalment tridimensional en primera persona. Tot i la nova perspectiva, el joc continua prioritzant l'exploració i els salts. És per aquesta raó que Metroid Prime es desmarca de tota la resta de jocs d'acció en primera persona. Metroid és, en permís de Mario i Link, la tercera gran saga de Nintendo. Les aventures de Samus sempre seran recordades com la mostra més evident que Nintendo també sap fer jocs amb una estètica més adulta. Acaba aquí el nostre viatge per l'espai. No sabem on ens portarà el destí, però esperem que Samus ens acompanyi allà on anem. Game over. Sí senyor, un gran reportatge que intentarem igualar, eh, si no superar, en el Game Masters d'avui. Game Masters. Game Masters. Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters. Som l'Albert Morillo, en Xavier Serrano, l'Albert Garcia i en Jordi Celles. Benvinguts una setmana més a, Hola, a, a la tertúlia del Game Over. Avui amb un tema realment interessant és el Metroid. És una saga, o ni saga, com deia en Xevi, eh? cadascú que es quedim amb, amb la paraula que, que prefereixi, que és curiosa, és estranya, no, no és, no és una, una saga de jocs habitual. Curiosament, i d'entrada perquè cada joc ha sortit amb una plataforma diferent. I se n'han deixat una, a més a més. D'entrada perquè és una nissaga que surt totalment de la filosofia de Nintendo. Ens té acostumats a aquesta companyia a jocs d'estètica infantil i aquest joc és totalment contrari. no És un joc que hi ha moments en què intenta donar por a l'usuari, mm -hmm. al, al jugador. I en aquest sentit és molt important Metroid perquè és la justificació de que Nintendo no només sap fer jocs amb aquesta estètica, sinó que també sap dirigir-se a un públic més adult. Mm -hmm. mm -hmm. que et referies, que s'ha deixat una uh, lleu? O... La Nintendo 64. 64 ah, és no clar, és veritat. No té... i tant, i tant. Hi havia rumors que... Sí, eh? sí sí no, perquè Samus participava en el Super Smash Bros. Era un dels personatges que sortia per allà al mig, també. Però no era un Metroid. No era un Metroid, no, no era un Metroid. No? Eh? Perquè veure Samus arran amb Kirby, no? <ríe> o, <ríe> lluitant, no? o Pikachu, sí. O Pikachu, no? Lluitant, no, és, no és el mateix, Va no? haver molta especulació en aquest sentit, no? Molta gent deia que sortiria però en realitat ningú... Un joc a l'estil Tom Raider, diguéssim, en no? Una tercera persona, en tercera persona en l'estil d'aquells anys del... de finals del 90, no? Si us sembla, comencem pel començament. Anem a l'anés en Xavi Serrano ha fet una anàlisi exhaustiva del joc i ha arribat a la conclusió que tot i que té una mica l'estil del, del Vegaman, del Rockman, diguéssim, no és tan difícil i té una, una visió una miqueta més adulta. No? De... Sí, sí, sí, en okay. efecte, com comentava l'Albert, no és que arribi a fer por, però sí que crea una mica de mal rotllo no? entre tots aquells sí. bitxos que surten. No? Per La sensació d'estar sol en un planeta hostil. Sí, aquells rampanats que baixen, aquella mena de, de bitxos que tenen unes ales com de, de fulles d'arbre que, que, que, que punxen. No? Uns que no pots matar perquè no, no disposa sí. del moviment de d'agatxar-se i tens que saltar-te'ls. Mm -hmm. <laughs> Sí, sí, uh, és a dir, els problemes que planteja el joc són difícils, però no prou, com perquè sigui un joc impossible, com per exemple el, el, el Megaman o el Rockman, eh, que ja surt, apareix el tio Tichin, apareix el amb aquella poça xulesca, i pum, ja el maten, no? I així eh, fins Al mateix moment no? que surt, cau. No, no, uh, el Samus ara en Metroid ens doncs permet mm -hmm. arribar una mica més enllà. Una de les, no? les coses que m'ha crida l'atenció, que també venien a Tom una mica amb l'editorial d'avui, és que vàren dubtar del sexe que havia de tenir el protagonista d'aquest mm -hmm. joc en la seva primera edició no? a l'hora de fer-lo van dir realment fer que una dona sigui protagonista d'un joc pot ser contraproduent perquè els jugadors doncs, eh, hi juguin el de, fet, de fet tinguin. és igual perquè tampoc no es veu no? Clar, suposo que van decidir posem-li una cuirassa i els... és el final que... jo vaig estar molts anys creient perquè evidentment sí, sí. no vaig arribar al nivell del final que Samus Araner era un tio d'aquests sí, canxes però gent. absolutament convençut eh? vaig saber-ho anys més tard que allò era una senyora. És curiós senyora. que aquestes coses es plantegin i suposo que es deuen reunir tots i deuen decidir, bueno, què fem, què fem... És curiós que se'ls sí, plantegin mi, aquella manera. Jo, epoca. igual no, igual és una broma del programador, això. <ríe> Home, oh, és que l'ha fet una tia, bueno, és massa tard per tirar enrere. Eh? També ens han de situar en l'any de primer Metroid, no? que és l'any 86, no? Si no me... Sí, 86-87 em fa l'efecte, sí. Sí, doncs pues, no és com actualment la, amb Lara Croft i aquesta mena d'heroïnes. Eh? Hi havia més... De totes América. maneres, tenint en compte que el que busco un videojoc és que el jugador s'identifiqui amb el mm -hmm. que està jugant i d'entrada el percentatge majoritari de jugadors de videojocs, encara avui, tot i que cada vegada aquest percentatge està baixant més, és masculí, mm -hmm. el dubte és raonable, no? El dubte de pensar fins a quin punt un noi que en aquell moment doncs, està jugant al videojoc es pot sentir representat per una, per una noia, no? Mm -hmm. Que està en aquell moment això, actuant. Això ha canviat ara no? per això, no? Vull dir, ara em sembla que... Però crec que el gran canvi va venir l'Ara Croft, sí, eh? Sí, sí, crec... potser sí, potser sí. sí, sí. sí. sí, sí. Sí, sí, perquè se'ns feia estrany. Jo recordo a l'època dels 8-bits, doncs que sí, amb la Lorna, eh, amb, amb certs videojocs que se't feia estrany, perquè no era normal. No? Fins i tot jugar amb la Chun-Li en la Street Fighter, no? Deies, home, potser no, la Chun-Li, no? Agafem blanca, agafem sang i eh, fem riu, no? Abans que... I, tot, i això, tenia un moviment de cames, diguéssim, agressiu, eh, aquell que feia, que guanyava velocitat, que era realment espectacular, la, la Chun-Li. De totes maneres, el Metroid, tenim el primer, tenim el de... El Danès. El, el Danès, que hi ha t'introdueix una mica en tot aquest món que podríem dir que és una mica hereu de l'Alien de Ridley Scott, no? sí, sí. una mica hereu de les primeres escenes d'Alien quan estan en aquell planeta una mica el que recordes és això no? i l'argument del joc també, això del Metroid no aquesta forma de vida que en teoria s'ha de destruir però que el govern en, aquell, en Alien no és un govern, sinó que és una, una companyia, una, companyia privata, no? sí. una mena de corporació. S'entesten guardar els gens, no? l'ADN, per poder-lo reproduir algun dia. I és una mica també la base de tot, no? Mm -hmm. Sí, sí, uh, una mica agafa aquesta base. Uh, al, al fet I una mica... Això d'Alien uh, crec que es nota moltíssim, no potser tant amb la primera, sinó amb les següents, també en Super Metroid, que després en parlarem, amb les músiques amb passadissos, en eh, tot això, i amb el nes, amb la primera part també, les portes que s'obren. Moltes vegades, no sé si us heu trobat, que és un joc que en eh, una pantalla pot no passar res, Eh? Vull dir, tu has d'anar aquí i allà i pot no passar res, has d'anar d'aquella porta a aquella porta... Però no te'n refies. No, no, no, en absolut, i això et dona aquest, aquest toc de, eh? de, de, de, de, de, de, de, de misteri. Aquest, sobretot corredors, no? He de passar per aquest corredor i no passa res? Sí, sí. sí és, exacte. Exacte. és estrany. És estrany. El que és una mica lamentable és la portada, el disseny gràfic de la portada primers <laughs> el primer, sí, sí. primer videojoc d'anès que realment no estava massa aconseguida. És no que jo és crec que era, era un videojoc que potser encara no hi creien no gaire i que s'ha anat fent la fama a poc a poc, eh? el, el fet de que fins i tot hagi trigat 5, 4, 5 anys, 8 anys, eh? 8, no, 8 no, anys, imagina't. O sigui, estem parlant de Metroid, que és un producte que sembla que hi creguin i no hi creguin, no? que al final ja, ara és evident que sí, amb aquest Metroid Prime que, que faran, etc i que sortirà dintre de poc, que per cert després podem escoltar fins i tot el, el vídeo de presentació de fa uns mesos que la mateixa Nintendo doncs, ha, ha preparat. Doncs això, està, està ballant entre el potser no creure-hi gaire per part de la mateixa Nintendo, no? És com una mena de joc de culta. Sí, un... No és un fenomen de masses que diguis, és un Mario, és un Zelda, no? I aquesta barreja que té de, de joc de plataformes i de, de, de, de shooter, no? D'acció. D'acció, que van venir i tu vas disparant, no? És, no... és una vescla està... d'un i de l'altre. Sí, de sí, fet, la, la primera part va ser, una, va ser prou reconeguda a nivell de Nintendo, és un joc prou buscat en aquests moments, en la seva versió original, per poder-lo aconseguir perquè no és fàcil uh -huh. trobar-lo, com no és fàcil trobar-ne molts, molts d'altres. I el següent que vam trobar ja no va ser per NES, sinó que va ser per a Game Boy. Mm? Un Estam... joc que m'ha sortit amb molta diferència entre Japó i Europa, per exemple, amb dos anys o tres o més. Uh -huh. Jo recordo que el tenia de la versió japonesa, i li ensenyava als meus companys i deien, això què és, això, Metroid, quin mm. joc és aquest? No? Era el Metroid 2, sí no? el que es deia Metroid 2, que de fet seguia una miqueta, per les possibilitats que tenia la Game Boy, seguia una miqueta l'estela de del joc de NES. No? El, que sí que, el que sí que va suposar un salt qualitatiu molt important va ser el salt a la Super Nintendo, com de fet ho van suposar molts jocs. Mm -hmm. La Super Nintendo, de fet, va tenir una cosa molt fàcil, que era... Eh, titular el joc amb l'adjectiu, diguéssim... Super a davant. Super a davant, no?, per, uh, per doncs, identificar-lo amb la consola i ho havien fet amb tots els jocs, no? Doncs Mario sí que sempre havia sigut uh, Super Mario, uh -huh. però a banda d'això doncs, va ser Super Golds and Go, Super Joe and Max, Super no sé què, doncs Super Metroid, uh -huh. no?, i vam treure doncs, el Super Metroid. I aquí sí que el salt qualitatiu va ser equivalent al salt que varen fer els altres jocs. No? A mi vull dir una coseta, que el fet que la, la segona part de Return of Samus, per molta gent, i tu ho veus per internet i ho diuen per ell és el millor joc, eh, perquè qualitativament, sobretot amb els esprits de fondo, amb els moviments, amb el control de la mateixa Samus, eh, doncs es veu que es va aconseguir bastant. Eh, vull dir que el salt qualitatiu als 16 bits és evident, no? però es veu que també és molt estimada aquesta segona versió. El problema que tenia és que l'esprit del personatge era tan gran, sí. era un esprit molt gran, era com això que dèiem fa, fa uns quants programes del Sonic per Game Gear, uh -huh que era un sònic molt gran. Exacte, i quan s'estava movent el, el moviment d'esperats de tota la pantalla et provocava una confusió absoluta, que per mm -hmm. això la gràcia que va tenir, per exemple, el Super Mario uh, Land per a Game Boy era que el Mario era molt petitet, però uh, donava molta més dinàmica, no? i la pantalla semblava molt més gran, no? semblava sí. uns, uns espais molt més grans que el que, que el que donava Metroid. Però el de Metroid, el Super Metroid de Super Nintendo, el salt que va fer va ser principalment, sobretot, a nivell gràfic, no? A nivell Despla tècnic, els, els fons, els... Eh, És adequats, que és un joc clar. que podríem dir que és impecable perquè el que busca és ser un joc d'acció i exploració. I en aquell moment va sortir que hi havia molta competència entre Super Nintendo i Mega Drive. Alguns deien que la Mega Drive venia més, mm -hmm. i és veritat, venia més consoles la Mega Drive a l'any 94. I aquest joc amb els seus 24 megas, que ja era bastant, que era dels que ocupaven més en aquella època, i aquests efectes gràfics, la banda sonora, que era molt bona... Tot això va, va fer que el joc sigués ja un clàssic només sortir. De totes maneres, amb el disseny gràfic tampoc s'hi van acabar de lluir gaire. Eh? Amb la portada, no. Perquè no, no, la portada fatal. és més, avi més, més, més aviat trista, perquè aquest monstre sembla més aviat el dolent de les tortugues sí. ninja, aquells que es deien viva o pirroca macissa. Eh? És que és... En aquest moments tenim aquí el joc, aquí a sobre la taula. És que és un muntatge que vam fer. El, el Samus, diguem, és la versió de, del joc japonès. Uh -huh. I aquest drac que surt a la portada vermell, doncs, havia ser un muntatge que vam fer a Amèrica. O sí, sigui, per més amb unes urpes verdes que sorten sí, per darrere sí, que ningú sap. Sí, bastant sí, desafortunat, sí. o sigui, és que, a més, a més no té gaire a veure amb l'estètica del joc, no, perquè també encara que aquest és un dracòmica com de còmic, no? Una sí. mica Sí, té el look, ja. té look plegat de Marvel, eh, de Exacte. Marvel Comics, però en sèrie B baratle. Marcel Albert, barat. felicitou amb l'estat de conservació d'aquest joc, tant com de fora com per dintre, vull dir, té encara el plàstic al cartuix, el plàstic que recobreix La el cartuix. La caixa està perfecta, no tení una rascada en un costat, això vol dir Per això que estem parlant de quin any estem parlant? Aproximadament uh, a Super NES Aquest joc originàriament al 94 Però és esclar, jo me'l vaig comprar al 98 uh -huh. a La seva redició que va sortir a preu mm. barat si Una Greatest Hits Collection De Nintendo with Mario en Enmig d'una moneda daurada uh -huh. A banda del de, Super Metroid Que també va doncs, introduir doncs, tot, Tota aquesta qualitat Que deiem a nivell gràfic, a nivell de so A nivell del desenvolupament Una de les, una de les coses que més ha aportat aquesta saga, i que s'ha mantingut al llarg de, de tots els jocs, és aquesta mescla, com deia en Xavi, però a més a més a banda de mescla de shooter i de, i de joc de plataformes, com d'investigació, no? Com de aquest futur tecnològic en el que tu, doncs, probablement t'has de moure d'un lloc a l'altre. En aquest sentit, a mi em recorda molt el joc Aliens, un joc que va sortir per 8 bits mm. basat en la segona part, en la pel·lícula que va dirigir James Cameron, la segona part d'Alien i l'octavo passajero, no? Mm -hmm. Que es deia Aliens, així directament, que era molt més violenta, no? moltes armes i molta... Mm molta més acció i que el joc era molt similar. O sigui, a mi, el, el, el primer i fins i tot l'últim Metroid, l'últim, el de Super Nintendo, en aquest cas molt més espectacular, però em recorden molt aquesta versió de 8 bits de la pel·lícula de la segona part d'Aliens. no? La música fa molt, eh? La música... No sé qui la va composar, em sembla que no ho no recordo. En... D'Àliens? No, la música... Sí, tant d'Alien com de Metroid, no? Mm -hmm. Però veus que hi ha efectes com això? el fet d'estar dintre d'una nau i sentir aquell... El, el rumor, bum, bum, bum, sí, eh? Aquesta sí, mena sí. d'efectes fan... Creen aquesta sensació sí, de... I pels amants de la ciència-ficció i dels amants mm -hmm. de d'aquesta cinzaficció de passadissos, d'aquestes naus especials, doncs, deu agradar molt aquest joc. I a més aquesta, aquesta incertesa que dius, bé, he de fer coses però no sé què. Sí, és clar, no, perquè... He, he eh, anar a buscar alguna cosa que, que tampoc no saps què Probablement estaríem eh? parlant d'un precedent també de jocs de l'estil Resident Evil, no? uh -huh. o sigui, d'un gènere que d'avui en dia es diu survival horror, no? uh -huh. que ja ha generat tot un gènere dins dels videojocs, que són aquests jocs de supervivència i de terror en el que doncs estàs en una mansió, o estàs en, una, en un complex o estàs en un lloc i en el qual has d'anar sobrevivint com pots, no? uh -huh. L'estil doncs, dels clàssics res de nèbil de Capcom, no? És de fet, que... és un precedent molt clar, em sembla a mi, eh? d'aquest tipus de jocs. És que més, l'aventura comença des del primer segon, vull dir, Samus Aran és enviada per la Federació Galàctica i tu tens una missió i l'has de començar i, i jo crec que tot està per fer una miqueta, I no? I per així dir-ho, de, de l'ordre que vols seguir per fer l'aventura, no? Um, hi ha una linealitat, és òbvia, perquè has d'aconseguir determinada mm. arma per obrir determinada porta, però... No et donen un camí a seguir. Tu pots anar on vulguis i només començar i et pots escollir anar a l'esquerra o anar a la dreta. Veus, Xavi, com fa falta una arma per obrir una porta aquella que no obries aquella avui? Aquella que no obria, sí, sí. Sí, sí, ja m'ho pensava. Eh? <laughs> Tenim el Super Metroid i la següent l'hem d'anar a buscar molts anys més avançant. Per què? perquè la versió, com dèiem, de Nintendo 64 al final no va sortir, en Xavi Serrano hi va jugar només amb el Super Smash Bros garrotades d'un costat i d'altre. Que també tenia més, la seva diversió. Que també tenia la seva diversió, però l'hem de trobar eh, fins fa ben poc, o sigui, l'any passat o començaments d'aquest any a casa nostra, amb dos Metroids diferents, uh -huh. eh, amb nom de Metroid Prime i Metroid, Metroid Fusion uh -huh. per a les dues noves consoles de, de Nintendo. Sí, sí, per la Game Boy Advance. Exacte, la recordo la capsa de Game Boy Advance, que et regalaven aquest joc, la capsa on sortia doncs, uh -huh. la, la fotografia de la nova Fusion. estètica del personatge, que ha canviat molt, és una versió que, eh, cronològicament, Metroid Fusion és el joc més avançat de la, de la nissaga aquesta. Uh -huh. Perquè Metroid Prime, de GameCube, es situa entre el que seria el primer Metroid, a Nintendo, i el segon per la Game Boy. I bueno, el Metroid eh, Fusion, per la Game Boy Advance, pues podríem dir que segueix l'estela del joc de Super Nintendo, no? com feia el de Super Nintendo amb el de, amb el de la NES. Uh -huh. I una cosa molt important d'aquest capítol, el quart capítol, per Game Boy Advance, és tot el treball artístic que hi ha darrere. O sigui, um, jo crec que en aquest sentit supera la versió per Super Nintendo. En aquest sentit. Si us sembla, anem a escoltar una cosa que crec que és realment interessant, que és, de fet, com a primícia, perquè en, no sé si és aquesta setmana, finals de la setmana que ve, es posa a la venda a Japó el... el el Metroid Prime, que és el de Gamecube i per tant doncs encara no s'hi ha pogut jugar però sí que tenim un avanç, una mena de tràiler del que seria el videojoc Les imatges són esgarrifoses Les imatges són esgarrifoses, eh? imatges són esgarrifoses sí, sí. i el so doncs més o menys també, i ja ens haurem de fer una mica la, la idea de les imatges Escoltem el tràiler de Metroid Prime i després parlem del que pot ser un dels grans jocs en aquest uh, 2003 per a Gamecube Puede que los Space Pirates hayan vuelto a las andadas, pero la cazarrecompensas de Metroid Samus Aran tiene una nueva visión de la vida. Por primera vez Verás a través de los ojos de Samus que se embarca en una nueva aventura continuando la genial historia que se ha extendido a lo largo de tres generaciones de consolas Nintendo. En esta esperada nueva entrega Samus Adan se adentrará en el vasto mundo del planeta Dalion 4 en busca de los Space Pirates, ladrones de Metroid. Metroid Prime combina acción y tiroteo lo que cabe esperar de la serie es Metroid, con gráficos increíbles que mezclan a la perfección perspectivas en primera y tercera persona. Samus puede seleccionar dos modos de visión, combate o escáner, para batallar y explorar el peligroso mundo Talion 4 Además, Metroid Prime contiene muchas armas conocidas de la historia de Metroid, como el Wave Beam y el Freeze Beam. E incluye un fantástico armamento nuevo. Deberás ampliar todas las habilidades de Samus, incluyendo los trajes especiales que activan capacidades y la omnipresente Morph Ball para buscar los secretos. Una sensacional mezcla de acción, resolución de puzles y gráficos de vanguardia. Podrás esperar hasta el año que viene. M'he trobido una saga que curiosamente tiene más éxito en el mundo occidental que en Japón. Uh, però que de totes maneres, doncs bé uh, en el País del Sol naixen com que, com diuen sempre l'Antonio i, i l'Eduardo, que són els grans fans japonesos del programa Japó es ven si treus un joc de, no sé, d'una màquina de fer cafès, doncs a també se'n venen moltíssims, no? El que sí que promet són les imatges d'aquest joc que realment uh, aconsegueixen mesclar dues coses que d'entrada semblaven pràcticament impossibles no? Sí, un plataformes i un joc, un shootemap un, un joc de disparar en primera persona, no? A més, amb la gràcia que quan està en funció de primera persona té la capacitat de saltar cosa que en altres jocs doncs, era difícil de controlar per les sí. distàncies, etc. No? I amb, quan ves en tercera persona doncs igual, no? la Samus es ens competeix amb aquella boleta i corre per corredors, efectes de llum espectaculars, aprofitant màxim la potència de la... Una de les Game notícies Cube, exclusives etcètera. que ens van donar la gent de Nintendo la setmana passada és que a partir de la posada de la venda, a principis del mes vinent a l'estat espanyol del Metroid Prime sortirà un pack de GameCube més Metroid Prime a un preu molt, molt assequible perquè doncs, la gent que es compri la GameCube Cube tal com va sortir el pack Mario Sunshine uh -huh. doncs es pugui comprar la GameCube, una GameCube de color negre, eh? Amb el, amb el Metroid Prime. O sigui, una, una cosa que la gent que encara no tingui la GameCube pot tingui ganes de tenir-la i sigui fan de la saga Metroid, doncs pot tenir en compte com a mínim Quan per esperar-se... Quant dius esperar que surt, això? Eh? Estaríem a principis de, del mes que ve. Jo... Per tant, quedem que és un joc que promet, no? I, i recomano aquest vídeo que se'l salvaixi la gent de, de, de la pàgina oficial de Nintendo. És un vídeo molt fosc, eh? estem dins de la nau és molt, no sé si dir barroc, gòtic, eh? en molts aspectes. Una curiositat que vam veure amb Xavi, que quan estàs en primera persona i tu, evidentment, estàs dintre de la cuirassa de la Samus, quan hi ha, eh, doncs, per exemple, explosions o dispers, eh, es veu la cara de la Samus sí, reflectida sí, sí, sí. A, al que és el, el vidre de, que ella doncs té per segurament... Eh... És que, tècnicament, el joc, l'equip que l'ha fet, Retro Studios, és una autèntica passada. És un joc que... Jo en tercera persona ai, en primera persona avui dir. Eh, normalment els escenaris són molt, molt poligonals, no les parets tot En canvi aquí jugues en entorns de, de jungla d'interior d'una nau i amb efectes especials molt, molt bons de calor, de, de congelació I una de les coses culminants que varen comentar fa unes setmanes quan fèiem el repàs de, del Metroid per a Game Boy Advance que ha sortit ara és que pots ajuntar els dos jocs, una cosa que feien ja fa temps la gent de Konami quan t'acabaves un joc i havies de posar doncs, el cartut d'un altre joc combinant-lo per veure un final diferent. No? La gent que tingui una Game Boy Advance i que tingui una GameCube, afortunats ells, eh, podran, doncs, eh, si s'acaben el joc de Game Boy Advance, connectar la Game Boy Advance a la seva GameCube i llavors amb el joc del, del Metroid Prime col·locat en la GameCube podran jugar com per de màgia al mm. joc de NES. Eh? o sigui, apareixerà el joc d'anès, no? és una d'aquelles coses que fan mig per màrqueting, mig per vendes i mig per eh, poder explotar aquesta vena emotiva, diguéssim. Clar, sinó, clar, de... clar. S'hi una querella, la gent que fa això, perquè els que no tenen l'oportunitat d'acabar-se'l, no tenen... Clar, estàs comprant un producte que té una cosa allà que no la pots aprofitar. Exacte. Això, no sé, jo, si... sí. Això no fa gaire gràcia, Els de l'Organització la... de Protecció dels Consumidors, sí. això, alguna cosa tindrem. Tens... Alguna cosa, el cac. No sé si queda alguna cosa més, alguna curiositat al llarg de, de la història de Metro. I de fet, és una saga curta, però és una saga, com deia l'Albert, de, de culte, no? Una mica, o sigui, una saga de, de gent que realment ha molt que la coneix moltíssim i que a més a més ha propiciat que se n'hagi creat un dels que segurament serà un dels millors jocs de l'any per a Gamecube. Una saga amb una estètica molt marcada i com tu deies una saga de culta perquè és que amb només 5 jocs i tots d'aquesta qualitat doncs ens trobem davant d'un una saga legendària. També està que hagi estat així de curta, no? I per aguantar la qualitat sí. perquè de vegades surt cada Bodrio. Perquè en és que fins i tot eh, ha tingut Bodrio. Anar, anar traient jocs i anar aprofitant <laughs> i anar esprement la, la gallina fins, dels oms d'or. I... Fins i tot jocs com Zelda han tingut Bodrios sí, per sí, allà enmig quan sí, sí, repassàvem sí, sí. el Zelda la, la mm. tapa fosca. Que de dues maneres penso que després d'aquest joc eh, ens sentirem a parlar més de, de Metroid. Sí, perquè ja s'ha confirmat la segona part per GameCube, eh? Encara no n'ha arribat aquí la primera ja O sigui que tenim Metroid per dies Nosaltres des del Game Over Fem una petita pausa per la publicitat Tornem després amb una anàlisi D'un tema realment curiós Que probablement molta gent coneix I és cabros. I és quebrós eh? Però probablement molta gent que el coneix No coneix quin és l'origen I probablement no saben quin és l'autor descobrirem després de la publicitat Nicola Salmoria és un nom necessari en la història dels videojocs. Sense quasi bé ni voler-ho ni saber-ho exactament, aquest eh, jove italià va aconseguir trobar-se enmig d'una voràgine a nivell eh, mundial que l'ha portat a ser l'artífex d'un dels sistemes de joc més extesos en aquests moments arreu del món amb ordinador. És un sistema conegut com a MAME. Anem a descobrir una miqueta com va sorgir aquest sistema i qui és exactament Nicola Salmoria. L'any 1996, un jove brillant en les arts informàtiques es va començar a interessar en l'emulació. Els emuladors consisteixen a convertir un ordinador, com per exemple un Commodore Amiga, en un Spectrum o un compatible en un MSX. La màquina agafa totes les característiques de l'ordinador emulat. Aquell any 1996, Nicola Salmoria se n'adona que els sistemes Arcade, que coneixem dels salons recreatius dels anys 80, tenen una estructura molt semblant als ordinadors de 8-bits de la seva època. Amb la idea la de fer córrer el Pac-Man en el seu ordenador va crear un emulador d'Arcade per emular-lo. Una vegada enllestit, el va penjar a la xarxa perquè els seus col·legues programadors el valoressin. El fet que es decantés per un joc, el Pac-Man, molt popular, va fer que la resposta fos poc encoratjadora. Ja hi havia molts emuladors d'aquest joc. Lluny de desanimar-se, va continuar emulant altres jocs, com el Pengo o el Crazy Climber. Va ser llavors quan es va trobar amb la necessitat de posar una mica d'ordre a tants emuladors i jocs al seu disc dur. Va considerar una pèrdua de temps crear un emulador per cada joc. Per posar-hi remei, va crear un programa unificador, obert, modular i portable. S'anomenava MAME. Múltiple Arcade Machine Emulator. Poc es podia imaginar Nicola Salmoria, l'èxit que tindria en la comunitat de programadors de l'època. Molta gent va començar a col·laborar en aquest estàndard fet sense voler i Nicola es va trobar coordinant el projecte. Perquè... no ens equivoquem. Això és un projecte des de la seva rel. Preservar les ROMs de tots els jocs d'Arcade que, si no fos per MAME, i, amb el pas dels anys, haurien desaparegut. Aquesta filosofia, ara ja totalment difosa, ha mort a causa de la seva gran popularitat. MAME s'ha convertit en una forma fàcil i ràpida de poder disposar gratuïtament d'un fragment de la nostra història que molts no haurien pogut ni imaginar. MAME ha mort? Doncs una pregunta suficientment oberta i suficientment interessant com per obrir la segona part de la tertúlia del game over d'avui. MAME és un sistema de joc, és un sistema obert que es pot instal·lar en el teu ordinador i en aquest sistema, mú, múltip, múltiple arcade, machine, director, pots carregar-hi els jocs de les màquines, les màquines, entenem, les màquines d'arcade, les màquines que jugàvem als bars i a les sales recreatives. Els marcianitos. Els vai? marcianitos, diguéssim, dels anys 80 i dels anys 90 totes les màquines que tu vas poder jugar al bar, que vas poder jugar a les màquines recreatives, es poden trobar eh, a través d'internet i es poden doncs, jugar en el teu ordinador. La filosofia de base és que no es perdés això. Aquestes màquines estaven en unes targetes, estaven en unes plaques, tal com comentàvem la setmana passada amb la l'Agustí Vilar amb el tema dels pímbols. Quan això deixa de donar diners, la gent ho deixa, o abandona, es queden en uns magatzems buits, humits, bruts, normalment... I, com... I acaben desapareixent. I acaben com de desapareixent. aquell magatzem final de l'Indiana Jones. No? Com aquell magatzem que es queda l'arca perduda allà i es sí. va veient la, la càmera lluny, no? mm. i es queden allà perdudes i aquelles, i aquelles màquines no es poden recuperar mai més. Una mica la filosofia de base va ser dir... A veure, totes aquestes màquines, tots aquests jocs amb què tanta gent ha jugat durant tant de temps, per què no els recuperem? Per què no fem una mena de petit museu per poder tenir aquests jocs i poder-hi poder, i poder jugar, no? Poder-los mantenir com una mena de... Com, com us ho diria? Com una mena de... Eh, no sé, com una mena de museu, o per mm -hmm. dir-ho manera, com, com ho -ho un patrimoni, no? Sí, això, sí, un bueno. patrimoni de la societat, sí, és no? Cultural, és, és un patrimoni cultural, no? Mm -hmm. I això s'ha anat convertint amb el pas del temps, amb una manera fàcil de tenir jocs gratuïts no? i poder-los tenir a l'ordinador. A, tant... a veure, Jordi, què hem de fer servir? En llenguatge políticament correcte o anem de cara a barraca? <ríe> tu que ets el director del programa. Què fer? No, clar, perquè sí. És que hi ha dues maneres de veure-ho, jo clar... crec. Hi ha la manera de veure-ho des de la filosofia original, per tant, la filosofia original del mam hauria mort, perquè la gent doncs, que ho havia de tenir era gent que realment tenia la màquina, que llavors li podia interessar mantenir-ho, però per altra banda crec que s'ha pogut fer arribar a molta gent, jocs que no hauria pogut jugar mai de la vida, no? Sincerament, tant... és el millor invent de la història <laughs> dels ordinadors, directament, clar. És, és, com deia el reportatge, és un somni que potser fa cinc anys no ens podíem ni imaginar, no? Tu imagina't aquelles màquines que jugàvem, el, l'Strider, el Ghost and Goals, el, eh, jo sí. què sé, l'Space Invaders, Defender, tot això, tenir-ho a casa teva... El primer dia que vaig jugar el Golden Axe, tal com hi jugava Golden les màquines, X, a la ah. pantalla del meu ordinador, no vaig poder evitar que em caigués la llagrimeta de... Eh, de, de, històrica, de dies que aquest era el joc que hi havia hagut a la màquina i ara realment el reprodueix exactament aquest ordinador. No? O tota aquella gent que no va poder jugar a jocs com, com el Pac-Man, com el Golden Axe, jocs dels anys 80... Scramble, eh? és, que... mm -hmm. és molt important perquè aquesta gent que li agrada dels videojocs i que actualment està disfrutant d'ells, mm -hmm. pues, és una inter... mica una classe d'història mm -hmm. no? de, dels videojocs. De totes maneres, eh, no sé què diria... Eh, Nicola Salmoria, de tot això, no? En, en... Ell és un personatge una mica opac. No, eh? Val ni... a dir que ell va estar durant un temps dirigint el projecte, però llavors ha com desaparegut, aquest Mira, senyor. Mira, jo sincerament no sé si en aquests moments encara hi és o, o no està fent el projecte. Jo l'he estat intentant seguir a Foros, perquè uh, uh, a news d'italianes em sembla que n'hi ha una que es diu It.Arcade, em fa l'efecte, ell, uh, he vist algun missatge d'ell de fa menys d'un any, i missatges doncs, en referència al MAME. No sé exactament ara quin és l'esforç uh, que li està dedicant. Uh, fa aproximadament dos anys era brutal l'esforç que feia. Ell coordinava tot el projecte, uh, li venien totes les roms amb ell i una mica les valorava i, i les, les ficava una mica oficials al seu projecte MAME. I ara no sé com està. El que és evident és que en un any, aproximadament, hi ha hagut bastants problemes de de moltes pàgines a internet eh, en quan a ROMs, ara no es les ROMs tan fàcilment no se'n troben, però ja no tant com fa cosa de dos anys. Hi havia una web clàssica que es deia www.mame.dk que era allà on tothom bueno, fet... anava a treure les, la font de les ROMs i tot plegat que ha desaparegut pràcticament no, a el tema ROMS. Exacte, eh? no és o sigui, una pàgina, pàgina formidable. La pàgina existeix sí, sí, a nivell d'informació, però no trobes els sí, jocs allà sí, sí, sí. La filosofia inicial era també que l'usuari s'impliqués en el fet de, de reprogramar els jocs, no de recuperar-los. O sigui, el codi font del MAME, és un codi mm -hmm. obert. Però hi ha molta gent que no té prous coneixements a nivell informàtic o a nivell tècnic com per fer-ho, no? I que també probablement, Esclar. no ho sé, té les ganes o té la capacitat de poder contribuir sí. en aquest projecte d'alguna altra manera. És que, no? a veure, a quan això va parar, Um, va haver-hi un emprenyament bastant important de la gent que estava recuperant els Arcade d'una manera molt més lenta. Um, uh, aconseguien plaques, uh, posaven per internet de, de, les ROMs, però molt difícil aconseguir-les. Quan va aparèixer MAME, uh, això va anar molt més ràpid. I, clar, uh, el fet de que una, una ROM que era, per exemple, la Krasi Klinberg, que fos molt complicada d'aconseguir, uh -huh. en un mes es convertir que la podies trobar a tot arreu. I, clar, molta gent que eh, s'es dedicava a recuperar a aquestes màquines va veure que eh, es La gent que desbordada. havia estat tant de temps col·leccionant Totalment. i guardant, com a bon col·leccionista, sí. no? Quan tu tens una peça, la guardes com si fos un gran tresor, no? Va veure una mica perduda aquesta feina de tant de temps d'estar-ho guardant. Uh -huh. Però no sé com ho... Vaja, en Xavi ho ha deixat molt clar, ell ho valora positivament. No sé com tu, Albert, i tu, altre Albert, tots dos uh -huh. ho valoreu, no? Aquest, aquest tema, vaja. Sí, clar, perquè... Um... Estem parlant d'una tecnologia, unes plaques que són bastant fràgils, no és com, com un llibre que es pot conservar molts mm -hmm. anys. Són plaques que, si no, si no es, es recuperesin el, el seu contingut, doncs dintre d'uns quants anys, uns 25 anys, 30 anys, pues, mm -hmm. la, perdrien la informació. Sí. Mm -hmm per tant estem parlant que de fet ha fet una bona oh, tant, feina, no? I tant, i, I de molt fet, més ràpid de no el de fet, fet que són els drets d'autor són els drets d'autor, que... però de fet uh, a veure, aquí aquí es pot criticar en aquest sentit Nicolas Salmoria no pot a no, haver, no, no, no pot uh, a més, ell, ell, i, ell, i carregar ell... amb la culpa de tot això perquè a més a més abans ja n'hi havia hagut d'altres d'emoladors, no? Evidentment recordo i... un emolador que es deia Rage, un que es deia Callos, no? Un que es deia, o sigui, emoladors adaptats per exemple el Callos era per als jocs de cap com el Rage doncs, tenia tota una sèrie de jocs diferents n'hi havia, havia d'altres, ara no recordo els noms el que passa que MAME ha servit una mica per aglutinar-ho tot plegant. I, no? i, I ell ho ha comentat en alguna entrevista que li han fet que també s'ha aconseguit la qualitat de les ROMS. Estem parlant que eh, el projecte hi ha treballat moltíssima més gent i això feia que la qualitat de les ROMS en quant que, que s'assemblessin amb l'original havia canviat totalment. Ell deia que trobaves abans, als anys 95, etc., roms doncs que no eren exactament les de la màquina original no? i que trobaves jocs que no eren... no, no s'havia aconseguit a la màquina real de, de l'època. No? Va per enllestir-ho. Nosaltres, evidentment, no podem dir eh, cap adreça on trobar això perquè si més o menys us poseu per internet i teniu una mica d'interès, eh, només heu de posar una mica, podreu trobar el que necessiteu, el que ho faci falta per aprendre a fer-ho funcionar, per aprendre com va i per aprendre a moure-us una mica en el món de, de l'emulació. El que sí que m'agradaria és que em diguéssiu quin és el vostre rom preferit, com mínim, en aquests moments. És difícil triar-ne un, no? però quin seria el vostre rom que en aquests moments us agrada més? El jo, teu... bueno, perdona, Albert, mm, amb el Pac-Man. El Pac-Man és el clàssic, però, però és que fa molta gràcia veure'l. Funciona la teva, el teu riu. <laughs> Exactament original. igual, a més a més. Sí, eh? sí, totalment. Jo no va dir el mateix que tu, però també diré que m'agrada molt el Final Fight. I qualsevol de puzles, els puzles m'agraden molt, del Solomons K, m'agraden guais, guais, per exemple, que és que, llucito, que ha de moure peces... A mi no, els pas. arcades d'estil Golden Axe, eh? mm. aquests que són d'acció, que llavors, em paran sortir molts al llarg de l'època, no? N'hi havia un de les Tortugues Ninja, que era un arcade d'acció de les Tortugues Ninja realment espectacular. Si no recordo malament, era d'anar-me quan no em voldria equivocar, perquè... Uh, si sí, no em tallarien el coll, més d'un que jo sé... I, ja, ja... Hi havia un també dels Simpsons, també de Beat'em Up, Exactament. fantàstic. molt espectacular també, en el que portaves a Bart Simpson, sí. anaves amb un monopatí, en algunes Homer, escenes... Al sí, Homer, sí, a la Marge, a tots. Per tant visca el mame per molt de temps, eh, que puguem tenir-lo instal·lat en el nostre ordinador, per més greu que els hi sapi que les grans corporacions de videojocs que crec que no els hi vindrà d'aquests grans èxits de, del passat perquè a, que tenen un més... present crec que és molt important i, i que aquest, per tant ja no s'estan deixant de xarros. I en aquest jocs ja van fer els diners que han de fer, a més a més. Exacte, aquests ja els tenen guanyats. Però jo suposo que ara s'alcidéu posa i per, per acabar, eh, els ulls a l'llò sign de doler en tot el tema de la telefonia mòbil i els jocs el que van incorporar ara i tornar a guanyar els calers amb aquests. que triguarem a veure un mame incorporat en el telèfon sí, mòbil sí. no cridem gaire al mal temps que veurem o al bon temps eh, que veurem aviat si us sembla deixem aquí la tertúlia d'avui gràcies als Game Masters i seguim endavant ràpidament amb la part d'actualitat del programa Game Now, Game now. Entrem a l'apartat d'actualitat del programa per repassar les novetats de PlayStation 2, de Gamecube, de Xbox, de PC i de Game Boy Advance. Una de les sagues de lluita més aclamades de la història torna de la mà de Midway Games i Virgin Play. Es tracta de Mortal Kombat Deadly Alliance. La base per l'argument del joc és l'aliança mortal, tal com diu el propi títol que han establert els poderosos bruixots Shang Tsung i Quan Chi, contra el qual hem de lluitar amb els membres de l'equip Mortal Kombat. De fet, el nou Mortal Kombat arriba amb un motor gràfic completament nou que proporciona més realisme i noves capacitats als lluitadors. Concretament, el sistema de lluita ha estat totalment renovat i ofereix tres estils de lluita únics per a cada personatge que es poden canviar al llarg del combat. En aquest cas, al Mortal Kombat Deadly Alliance, tornen molts guerrers dels característics de la sèrie Mortal Kombat, com són Scorpion, Sub-Zero, Radiant i Sonya, i se n'incorporen de nous i d'espectaculars, cadascun amb els seus propis i letals atacs especials. Els fans de la sèrie també podran disfrutar de les noves Fatalities, les fatalitats que permeten acabar amb els nostres adversaris de forma espectacular al final del combat. Per acabar-ho de redonir, el DVD inclou el vídeo musical de la cançó oficial del joc creada pel grup de heavy rock Adema, no massa conegut, però un grup que suposem que deu ser prou interessant amb una història visual de Mortal Kombat i amb escenes inèdites de l'equip de desenvolupament del joc. En definitiva, torna a la franquícia de combats més agressiva, violenta i gore de la història dels videojocs. Lluny de les grans polèmiques que va aixecar la seva primera part a començaments dels 90, Mortal Kombat torna amb la classificació de majors de 18 anys i per tots els sistemes actuals. I per celebrar la posada de la venda del Mortal Kombat, Virgin Play i Iona Catalana han preparat un concurs expressament per vosaltres. Si voleu guanyar un dels tres packs Mortal Kombat que sortegem, ens heu de respondre a la pregunta quin és l'únic lluitador dels clàssics de la saga Mortal Kombat que no apareix en el Mortal Kombat Deadly Alliance, Quin és l'únic lluitador dels clàssics de la saga Mortal Kombat que no apareix en el Mortal Kombat Deadly Alliance? Si voleu una pista, només heu de saber que aquest lluitador és literalment assassinat en la pel·lícula de presentació que es veu abans de començar el joc. Teniu una setmana de temps per enviar un correu electrònic amb la resposta gameover.com. Podeu guanyar el joc de Mortal Kombat Deadly Alliance per a PlayStation 2 i una tassa oficial del joc. Tenim tres packs que poden ser per vosaltres si guanyeu aquest concurs de Virgin Play i Ona Catalana. Recordeu, quin és l'únic lluitador dels clàssics de la saga Mortal Kombat que no apareix en la nova versió del joc? Repetim, quin és l'únic lluitador dels clàssics de la saga Mortal Kombat que no apareix en la nova versió del joc? torno a dir la pista una altra vegada, la diré. Vinga, va. Mireu al principi del joc, la presentació, veureu una pel·lícula i hi ha un dels jugadors, un dels lluitadors que el maten. És assassinat, literalment. És, és aquest, eh? Ja està. Eh? No té més. No té més. Eh? No té cap misteri. L'adreça de correu electrònic és gameover arroba Esteu trigant, companys. Teniu una Nintendo GameCube? Teniu 30 euros? Teniu ganes de jugar amb la vostra consola? Doncs si és així, espereu-vos el 4 d'abril perquè Nintendo ha anunciat la sortida al mercat espanyol de la col·lecció Player's Choice. Es tracta del boi milloret dels títols que han aparegut per aquesta plataforma mòdic preu de 30 euros, unes 5.000 pessetes. És a dir, la meitat del que val un joc ha acabat d'aparèixer al mercat. En aquesta sèrie podem trobar títols tan exitosos com Luigi's Mansion, Super Smash Bros. Melee o Pikmin. Aquesta política de rebaixar preus ja es va aplicar amb èxit als millors títols de la 64, com l'Eilat Wars o el GoldenEye, i altres plataformes com PlayStation han fet el mateix amb els seus títols. Recordeu, si teniu uns estalvis, i sempre us ha sabut greu gastar vos en aquests jocs, doncs a partir del 4 d'abril tindreu l'oportunitat de comprar-vos-e'ls. Microsoft Game Studios acaba de presentar el que promet ser una de les noves joies per a la seva consola Xbox. Es tracta de Sudeiki, una aventura que combina l'acció desenfrenada amb un bon guió a l'estil dels jocs de rol. El joc ens situa en un món fantàstic, el més pur estil dels jocs de rol amb quatre possibles herois per escollir. El desenvolupament ens porta a visitar escenaris espectaculars que aprofiten al màxim les possibilitats de la consola de Microsoft. És especialment sorprenent l'atenció que s'ha posat en l'animació facial dels personatges i en els efectes de llum. En la programació de Sudeki s'ha posat també especial atenció en l'estil del combat tota una estètica manga amb els personatges i unes escenes d'acció que es desenvolupen al més pur estil de les pel·lícules de Hong Kong amb dotzenes de moviments diferents portats a terme amb slow motion És com si Matrix es trobés amb Jet Li i Jackie Chang enmig de la terra mitja del Senyor dels Anells Una mescla realment explosiva a més que permet jugar amb fins a quatre usuaris simultanis per multiplicar l'acció i la diversió, evidentment, Sudeiki és un joc exclusiu per a Xbox des d'aquest cap de setmana ja podeu tenir a les mans Praetorians, el nou projecte de Piro Studios, l'empresa espanyola que va desenvolupar l'exidosa nissaga Comandos. Piro Studios porta dos mesos fent comprovacions d'aquest joc a l'estat espanyol, a Anglaterra i Estats Units i ara arriba el torn de posar-lo a l'abast de tots els aficionats als jocs d'estratègia en temps real. Praetorians presenta 24 missions ambientades en la Roma de Juli Cèsar i les seves campanyes i haurem d'enfrontar-nos amb els bàrbars i els egipcis, per exemple. El llançament es fa a nivell mundial i han intervingut 50 persones i ha tingut un cost de 4 milions d'euros. A vosaltres només us costarà, però, 44 amb 95. I no cal dir que el joc està totalment adaptat al castellà. Game Boy Les aventures de Mario tornen a la Game Boy Advance amb el Super Mario Advance 3 Yoshi Island. De fet, es tracta d'una revisió del clàssic joc de Super Nintendo, Yoshi's Island, en el que agafem el paper dels bons dinosaures Yoshis que han de reunir el petit Baby Mario amb el seu germanet Luigi. El joc de 32 megas té absolutament tota la màgia dels dissenys de Shigeru Miyamoto, amb jungles, coves, penyassegats plens de neu, passadissos secrets i terribles enemics al final de fase. A més, Yoshi manté les seves habilitats d'engolir enemics i disparar-los, saltar i pondre ous. Fins i tot es converteix en una mena de submarí que dispara torpedos per aconseguir complir les fases aquàtiques. Una altra de les grans característiques d'aquest Super Mario Advance 3 és la gran quantitat de minijocs que ens trobarem al llarg dels sis nivells que composen el joc. La tercera aparició de Mario en la consola portàtil de Nintendo compleix totes les expectatives pels fans de la sèrie i per tots aquells que vulgueu comprar un bon joc per tots els públics amb hores garantides de diversió en la Game Boy Advance.